Hosetxo Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, herrira mugimenduak e, bizi osorako, espezie zigorren kontrako e, bueno, ba, itzaldi bat antolatu du ostegun ontan Irunen, e, Hospital Ospital Zarrean izango da hitzaldi hori. Eh bueno, e, eta behin e, gogoratuko dugu bueno, ba zergatik, es, e, horrelako hitzaldi informatibo bat edo hitzaldi bat antolatzea Irunen. Ba, hain zuzen eh Irunen Euskagolako eh preso bat e, Gabriel Zabala, ja aplikatu egin zaiona dagoeneko eh biziarteko zigorra eh doctrina eh 1997/2006 eh Soritcharrez ezaguna dena doctrina parot bezala es eta bestea oraindikan eh, airean dago dela eh, Juan Rasrujoren kasuan eh, nun oraindik erabakitzeke dago eh, eh pleno baten bitartez eh, ba, erabaki definitiboa, ez edo eta karo, pues E, horren arira antolatzen dugu e, itzaldi hau ba, jendea jakin desan e, doktrina zertan datza, ez? Eh mm -hmm. ba, bate hor hortarako ekarriko dugu e, ba, abokatu bat eh Ainhoa Baglieto eh de la zenbait e, biziarteko kontuarekin eramaten du eramaten duela, ez? E, zenbait kasutan. Eta, gero beste aldetik, eh, Fernando Arburua dela presoia eta nolabait, eh, berak eh, adieraziko diguna izango litzateke eh, preso bezala nola bizi egiten dan eh, horrelako eh, albiste bat, ez, eh, barrenean. Hori da, zati askotan hori, ba, mediatikoki entzuten dugu a, bizi zigorren aplikazioa. E, askotan e, hori, egunkarietan, telebistan berri bezala saltzen da. Ba, Euskal preso politiko batek bere bueno, ba, ezpertze zigorra bete eta e, bizi osorako ezpertze zigorra aplikatzen zaionean, bueno, ba, zer suposatzen duen hori preso batzen, batentzat horren inguruan e, bueno, ba, gutxitan e, aipatzen da eta setasun horiek baita ere jakiteko aukera egongo da horrelako omintzaldian ez da. E, Lehenik eta behin aipatu behar dena e, doktrina hau e, espreski aplikatuta dago ba, jadanik e, ba, ateratzear e, zeuden hainbat presoen zatez. Uh -huh. e, eta Kontutan hartu behar da, zein gogorra den hori e, presoentzat zat, ze e, olako kondena luzeak dituzten presoei ba, lehenbizi pre, e, e, espetxe kokatzeko katzeko e, nolabai beraiek egiten dituzte kalkulo batzuk, ez noiz aterako diren gutxi gora bera, beti egoten dira hor e, e, e, gerora ba, aldaketak edo baina E, nolabai bere kokapena bilatzeko eta bere burua antolatzeko barrenean behar du data jakin, batek, jak, jakin batez eta noski, dutrina e, honek egiten du, erabat puskatu bai. e, e, zera hori ez ozea ba, data horren e, bukaera e, gelditzen dela e, airean ez bai, kasuak egon direlako ba, justu espetze zigorra amaitu e, justu egun horretan eta egun horretan bertan noiz persoaia prestatzen ari zen bai psikologikoki, psikologiko edo dena prestatuta zuen ateratzeko aplikatzea eta jakitea egun bertan beste 10 urte edo, da. Hori da ba, e, pentsa esazu ogeita piko edo emberetzi o, edo, edo mm -hmm. ba, urte dela matzen preso bati zezu pasatzen duen e, hori ez, batean ba, e, e, egun berean, bera atera behar den e, e, e, egunean ba, e, luzatzea e, e, e, ez petxe zigorra beste hamar urte hori pasatzen da so, sekulako kolpe e, psikologikoa ez mm -hmm. Ordun dut ba, e, nola baita nahi dugu ba, augustia transmiten jendeari, ba, ba, balara, balaratu esan eh e, zein krudela den mm -hmm. e, horrelako egoera batean eh e, aurkitzea, ez. Hori da pizka bat e, itzaldi honen e, funtsa. Egoratoko dugu ba aste honetan baitari eztabe datzen ari dela Ines del Rio, eh e, e, baitare e, bueno, zigorra cigorra, epaitegia baitare erabaki bat hartuko duela Eh, bueno, denbora Mendizketa temporada batera, hain zuzen ere, gelditzen saiguna da behar bada, ba bueno, deialdia zabaltzea, eh, bueno, eskualdeko bizilagun guztiei baita ere deialdia egitea, Ostegunotako itzaldia etortzeko, esta. Bai, e, horre guk e, itzaldi hau da, e, e, ban, elementu bat e, sensibilizazio kanpaina baten baitan baita bergoratu nahiko genukela genuke, genuke ba, e, hilaren 16 e, irunen eh burutuko dugula e, manifestaldi bat eh eh eguerriko 12tan Eta egiten tendiago irundar guztiei e, ba, e, parte hartzera e, manifestazionetan izan ere e, giza eskubideak e, unibertsala dira eta hemen e, kolokan daude unibertsal tasan hau, hain zuzen ere ba, e, segun zein dagoen e, e, gobernuan e, e, ba, erabaki politi, politiko bat dela medio ba, e, ba, batean ba e, gisa askubide hori gelditzen dela e, e, e, ezer ezean, ez. Ordun ba, e, uste dugu denon ardura dela e, e, oni erantzutea. Ze azken finean presoekin hasten dira, baina e, e, edoseiengunetan ba, ba gisa askubideak e, guri ere e, ba, murriztu edo eta uste dugu ba, e, denon ardura dela e, defentsa xutsu bat eitea, ez. Uhum eraso oratuko dugu ostegunontako zea hitzaldia ospital zarrean arratsaldeko terdietan 7 Zaz, 7 zazpi, zazpi eta ilaren 16an hor bueno, mobilizazioa izango dela baita inunen bai hori right. da bueno ba guzti horrekin galditzekera miezker vale eskerik asko zuri